lief ek is lief vir jou. Maandag middag om vijf, sam met Corrie. Goeiemiddag en welkom bij my program, Menslief, ek is lief vir jou. My naam is Corrie en het is my heerlijk om weer eens sam met jou te keir op hierdie middag met my program, Menslief, ek is lief vir jou. Baie dankie aan Arlene van Heerlijke Muziek en Jolanda vir die nies en die weer vir oogend en ek gedink dit is daak al een biekie kouwerag oor die meeste deel van die land maar vandag was dit nogal warmrag oor baie gedeeltes Ons het laasweek gesels om jouself te motiveer om beskui te wees ons sal gepraat om dankbaar te wees dit is baie belangrik om dankbaarheid te doen, vooral die noor ons skipper, wat ons dagelik sien, met alles wat ons het. Op my spijskarte het ek vandag, natuurlijk, hou van jou self, leer jou kind om om saaf te hand af, leer jou kind om vast te buit, en maak jou kind een boelie bestand. Onthou, jy is daar om jou kind te die geleentheid te gee om die beste te kan wees wat hy kan wees in se lewe. Of in die lewe, maak die saak om wat die tydpark ons gelewe het nie. Dit is die ouwe plig om vir die kind die beste geleenthede te gee wat hy kan hee, waar het in die ouwe vermoe is. Nou praat ek nie noodwendig van, materiële dinge nie, maar ek praat van geestelike dinge, dinge waarmee jy jou kind kan bemachtig, om homself in die toekomst te kan handhaf en homself te kan bemachtig. Maar voor ons daarby kom, eerst is die muziek, en het ek een paar kunstenaars wat vir ons sing If Tomorrow Never Comes kom hy! Sometimes late at night I lie awake and watch her sleeping She's lost to peaceful dreams So I turn out the light And lay there in the dark Then a thought crosses my mind I never wait in the morning she ever doubt the way I feel about her in my heart If tomorrow never comes Will you know how much I loved her Did I try and She's my only one And if my time on earth was through And she must face this world without me Is the love I gave her in the past Gonna be enough to last If tomorrow never comes I've lost loved ones in my life Who never knew how much I loved them Now I live with the regret That my true feelings for them Never were revealed So I made a promise to myself each day how much she means to me And avoid the circumstance where there's no second chance To tell her how I feel If tomorrow never comes Will she know how much I loved her try in every way show her every day that she's my only one and if my time on earth were through she must face this world without me is the love i gave her in the past gonna be enough to last Tomorrow never comes So tell that someone that you love Just what you're thinking of If tomorrow never comes If tomorrow never comes Hier 'n paar verskeie kunstenaars daar Eerstelike kyk ons op my Spyskaart na Hou van jouself Onthou jy daar die keer, toe jy by die vertrek vol mense ingestap het, voor die tyd het jy gedink jy like nogal mooi, maar toe jy al die mense daar sien, en hier en daar een wat skilik na jou kyk, het jy gewens die aarde slik jou in. Jy het vinnig gesoek na iemand wat jy ken, sodat dat jy nie so verwees hoe vir hom te staan nie, omdat jy verkeerdelik gedink jy dat jy nie kolig is het is soveel kleiner en vader gevoel as wat jy werkelijk is. Dit gaan nie oor die prankie wat jy in die speel sien nie, dit gaan oor die vrou of die man wat binnen in jou bly, die een wat jy ken, of wat jy daak denk jy ken, maar wat ander mens nie so dik wil sien nie. Ek praat hier van jou self, oftewel jou eie selfbeeld. Hoe sal jy jou self beskryf, as minder, of medderwaardig. Daar is een belangrike ding wat jy moet onthou. Een mens kan het meer of minder waard voel, as jy jouself met ander mese vir, vir gelijk. Boon op hou goed nie daarvan nie, want hy het jou uniek en speciaal gemaakt. Hy is nie daarvan hou as sy skipslaas self of omself afkraak of degradeer nie. Die waarheid is, jy behoort nie een van die twee te wees nie, jy moet nie daar die mens wees, wat jy vandag eenaf bedoel is om te wees. Jou selfbeeld die prinkie, wat, wat jy in jou gedagte is oor jouself vorm en wie jy gloeie is. Wanneer jy een goeie selfbeeld het, is dit veel makkelijk om jouself te aanvaar en is jy minder onder druk om tussen ander mense te doen wat amal doen. Iemand met 'n goeie selfbeeld is nie onder druk om die goedkering en die aanvaarding van mense rondom hom of haar te soek nie. Een van die grootste oorzake van ontenvredenheid is die desperaatheid om iets te wees wat jy nie is nie. Om te doen wat jy nie kan nie. Die heim is om vrede te maak met jouself en met dit wat jy kan en nie kan nie. As jy iets kan doen, doen dit al kan jy dit nie die beste van amal doen nie. Doen dit net na die beeste van jou vermoe en asof jy dit vir die Heere doen. Dit is toch hy wat jou daartoe in, sa in staat stel. Selfverachting is nie een deug nie. Eind ek verraai dit hoe baie ek van myself dink, dat ek myself geen foute gyn nie, omdat ek geen gewone mens is nie. Maar as ek Godse almacht teen door my eie onmacht stel, kan ek nie anders as om my ekheid ek prijs te gee nie? Die antwoord is eindelijk veel en heel eenvoudig. Jy moet leer om van jouself te hou net soos jy is. As jy van jouself hou, selfs hulle hou ander mense nie so baie van jou nie, sal jy dit maak. Wanneer jy meer en meer van jouself begin hou, en het uitleef, sal ander mense ook van jou begin hou. Dit beteken echter nie, jy moet nou toe hoogmoedig raak, en denk jy is die prinsiesse tiara nie, Dit beteken net, jy met jouself aanvaar as die mens wat God jou geskip het om te wees. Dit is so dat amal van ons gedrag a bykie kan verander, maar die aanvaarding van ons self as Godse skipsels is noodzakelik indien ons emotioneel gezond wil wees. As ons hierdie een ding kan recht om vir ons te hou, sal dit wonder verrig in hoe die wereld ons sien en hoe ons, die lewe aanpak. Die raad is, voel goed oor jouself, wees lief vir jouself en hou van jouself. Die volgende op my spijskaart is, leer jou kind om homself te handhaf. Maar voor ons daarby kom, eers wees teke muziek en het ek vir Adam Tas met manzie, manzie, lekker vrolijk, geniet om saam met my. branders breek in die groen groen klood hier die aarde stiek alle manzie manzie manzie alles drie vol streus in die plaats geluiden berg vol bokken in zulu by bij manzie manzie manzie die kummers moe nie meer die water morsjes ja, moeten gaan my whisky druk Er, jy ken as boenie meer in waterbos, jy moet nog aan my ore druk dryf. Jy het en mam sien. Mam sien, mam sien. Jy het en mam sien. Troppen rond En die brandvig op die jaren Die roep jou Op oh manzie Manzie, manzie Daar is je lekker warm Wat is hier die donkies daar En die willen gaan ze Wees koen op die jaar Nou manzie Manzie, manzie Ik ben manzie manzie manzie. manzie manzie, manzie manzie Manzie, manzie E maand ma zien is er maan zien E maand zien maan zien Skielen was daar een vroege wie met bloedrollen bijna watmaalpie zou maan zien E maanse maan zien Zej die eigenstrofi en onvaarvol hierer Strawberry pink aan ah, ah, niet nieuwe maan zien niet. Manzi, manzi my Maar die genoes Moen nie meri watr mord S'johs moet om me uwurz gydrug ge, Die genoes Moen nie meri watr mord S'johs moet om ga me uwurz se manzi Manzi, manzi, manzi Ek se manzi Manzi, manzi Ek se manzi Manzi, manzi Man sien, man Adam tás met man sien, man sien lakke volgende iets op my spyskaart leer jou kind om om self te handelf. Solank jou kinders nog onder 1 kom berg is dit maklik. Die dag as hulle eegter by uitstap, stap 'n harde wêreld binne. Hoe gemaakt om jou kleeder, tiener en jong volwassen kind, sy karakter te ontwikkel en te bou, so dat selfstandig kan wees en volwaardig homofaar plek in die samenleving kan inneem. Liefde vorm die basis van elke mens in leven. Jou kinders moet weet dat jou ontzettend lief is vir hulle. Dit is die een boodskap wat oor en oor by hulle thuisgebring moet word. Dit moet ook verder gaan, oorlaai hulle met liefde, maar lief dit ook uit in jou eie verhouding met God en ander mense. Hulle leer meer uit dit wat jy as ouwer doen, as uit al die dinge wat jy sê. Die geestelike ontwikkeling wat hieruit vloe, leer die fundament. Alles wat jou kind nodig het, weesheid, liefde, sukses, geluk, en die eeuwige lewe, leer opgesluit, en die blaie van die woord. Liefde betekent vooral om 'n beskikbare ma of pa te wees. Hoe anders gaan jy weet, hy het jou nodig. Hoe meer jy in jou eie kroose basisse behoeftes voorsien, hoe meer gee jy hulle vleels om later op die eie te kan vlieg. Hy het nie net die duurste en die beste goed nodig nie. Beskikbare ouwers is oor genoeg. Print van kleins af, die uniekheid en die kostbaarheid van familiebande bylle in. Speciale feestuie is een geskink, wat nog la jare later vir wonderlijke herinneringen sal sorg. Gesins en familietradiesies gee sikrie tyd en forme basis, waar vandaan kinders met vertrouwe kan rondbeweeg. Selfvertrouwe help hulle staande bly, die in spuiten van probleme. Een gezonde selfbeeld is 'n belangrike sleetel tot geluk en sukses. Wees bewust daarvan en gin jou kind elke ontwikkelingsfase. So kan jou homovaar ondersteun en vertel wat bezig is om met homovaar te gebeur, vooral as die hormone begin inskop. Dit is die enigste manier om homovaar te help, om hulle self te verstaan en goed oor hulle self te voel. Jy was al in die eerste paspan en nou verwag jy onbewuslik dat jou dochter ook in sport niet uitblank. Sy is echter een boekwurm wat eer op haar bedleen lees. Moet haar nie in een spesifieke richting druk nie. Sy die reg om te wees wie sy wil wees. Maak seker jyke na temperament so dat jy haar nie frustreer nie. Geen twee mens is die saafde nie. Elke moet gegun word om ten sy of haar eie pas ontwikkel. Tweede en derde kinders kan anders, maar net soveel liefgehe word as die oudstes. Die tyd dat kinders gesien en nie gehoor mag word nie, is lang al voorbij. Hulle mag is see hee. Wanneer hulle die vrymoedigheid om hulle behoeftes en wense uit te druk, voel hulle ook meer geliefd. Leer hulle sinvole waardes, maar leef dit ook saaf. Om werkelijk mens te word, en dan ook met een met waardes en norme, is 'n groot uitdaging. In hierdie wereld word alles behoorlik op beskinkbord vir kinders aangebied. Die beste is om liefdevolle grense te stel en goeie waardes van kleinsafpille aan te kweek. Toewijding, integriteit, gehoorsamheid, diensbaarheid, nederigheid, begrip vir anderse sienings, volharding en uitafvermoe, om alles deel daarvan. Dit is jou plig as een ouwer om jou kroos oor mondelike slaggate in te lig. Dit vraag natuurlijk van jou om ook meer ingelig te wees. Doen die moeite om te weet wat in die kieberuimte aangaan, al is technologie nie jou slags, sterkste punt nie. Jou kinders moet weet, hulle kan oor enig met jou praat. Hulle te uitlaat lep en woord en een klankwoord is nodig en jylle verhouding is precies wat hulle sal voorbereid vir die lewe sal houwe. se liefde is communicatie dier woorde en dade, wat die versekering gee, dat hulle eend uit beskikbaar sal wees. Onthou, dit is jou verantwoordelijkheid die onderdaad die klein bonnelkie lewe wat jy in die lewe gebring het, om vir hom daad te wees, om te help, om te ontwikkel, nie om hom te versmoor of om hom oneindige skade Die berokken, wat hy later in sy lewe van slum daar stel neem. Kom ons luister nogal ekie, en op my draaitafel het ek Rudy en Corlia met laat ons weer onthou. Geniet om. sê, wat goud in drome leef. Laat ons weer die name ken, wat drome kon verlie. nosto hier en os stem vas vir val. Gooi die hart van afdans en na jar en alme vreugde sonder end na tungse ho deur lafire en oor die kra Here the tale hey, in a loose sound spiel Listen to the heart of African's melody For years and years Suid-Afrika vir jou. Elke stem van ons, Suid-Afrika vir jou. onthouuw is een schakel bij net radio is a met uitstaan en samenwerking met fm stereo bezoek ge ons web verweg na wie wie wie en wie wie en galuur rond daar is potgoeie van vorige programme, as jy dat program gemis het, kan jy weer gaan luister. Daar is interessante artikels op die webverwe en daar is natuurlijk ook contact ons forum pie, indien jy wil adverteer op internet radio, contact ons, onder die hoofie, contact ons, volto die contact forum pie, en ons sal terugkom na jou toe. Want onthou, die radiostasie sy bestaan hang af, ...van inkomste wat ontvang het en sonder advertenties het die radiostasie nie inkomste nie. So ons benodig ook jou hulp om by ons te adverteer en natuurlijk gee ons vir jou blootstelling in die kieberuimte om daar die product van jou wereldwijd of nationaal bekend te stel. Maak die saak of jy een klein eenman bezigheidje het of een groot kooperatieve bezigheid nie kontak ons, en ons sal jou blootstreng en ekie beruim te gee. Natuurlijk, as jy een skryver het, ons het ons speciale programme vir ons skryvers, voornemde skryvers, dichters. Kati het op dinsdag om 11 uur in die oogende te sy haar Skryvers en Dichters Forum, waar sy en gedichte voorlees van ons skrywers en dichters. Soos jy by die blootstelling soek, stuur jou boeken vir Kathy, sy hou van een boek, sys‘ is een boekworm van formaat, en sy sal daar die woordkens van jou met haar speciale stem en op haar speciale manier moet sê, net soos sy kan, sal sy oor die licht lees en vir jou daar blootstelling geën. En natuurlijk het ek ook op een dinsdag om 4 my woordkens uurkie, waar ek blootstelling gee aan skrywers en dichters, voor neemende skrywers, binnenkort gaan ons ook skryf kursus in Engels en Afrikaans, maar dit is nou nog in die pipeline af. En indien jy skryf en jy het boeken wat gedruk is wat jy wil verkoop, leed aan jou buitenkamer of in jou garage rond in bokse, en hulle moet verkoop word jou geld leed daar vast, in daardie bokse, kontak ons, ons heet, uh, webwerf, waar ons boeken, oplaai, so dit verkoop kan word, kontak ons geris, of gaan na, www.boekhet.co.z, ons laai jou boeken daar op, so as jy jou boek, in die, die beruimte bemerk wil hee, stuur vir ons jou, bokse, kort beskryving, een foto van die, boekomslag op die boekomslag is een prinkie, stikkie oor jou saaf, so klein biografie van jou saaf, en ook natuurlijk enige inlichting wat jy wil doorgee jou verkoopprijs van jou boek, ons laat het veel gratis op die webwerf op die oomlik, en natuurlijk laat ons sovier en rand by vir posgeld, ons laat vir ons een stikkie commissie by vir ons eie onkostes, en dan bemerk ons om vir jou op die webwerf. Is dit nie lekker maklik nie? So maak gebruik van die geleentheid en kontak ons gerus. Gaan na www.netradio.netradio.is open sito info2 die vormpie daar onder kontak ons of ga na www.bookat.co.za open sito foto2 kontak vormpie onder die hoofie kontak ons en ons kan heerlik gesels en jou boeken daar buiten die kieberuimte bemaak. En indien jy natuurlijk ook wil jou stem oor die licht laat hoor en jy sta belang daar voor om opgeleid te word as een omroeper en jy wil ook jou stem daar buiten die kieberuimte hee, kontak my geries, jy kan my op Skype in die handen kry, korriepins labber 3 en ons kan gesels en jou ook buiten in die kie breng op die licht kry. Kom ons luister nog eens teke muziek voordat ek by ons volgende onderwerp op my spijskaart kom en op my draaitafel het ek Lorika Raag met Jy is te dierbaar. Hier kom sy. Jy is te dierbaar om sier te kry Jy is te dierbaar Ons seer te kry dit sou niks goed beteken as ek hier sou bly ons albei sou net daar onderlei dis weens my afwael vroeg ek nog eens wil bly wan die jy is te die dierbaar om sier te kry. Jy stort nou een traan, jy lyf so alleen, jy vraag my so mooi, wat nou en waar heen, maar tyd sal genies, en die sier gaan verby, want jy is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 Want jy is te dierbaar, om seer te kry, ek mis jou reeds, en tof moet jy gaan, die hele liefde. te krijg om te kry Jy is te dierbaan om seer te kry Lorika Raagmet Jy is te dierbaar Natuurlijk is jy daar buiten te dierbaar om seer te kry Ween onthou Verander dit wat jy kan verander en dit wat jy nie kan verander nie aanvaard dit Moe nie probeer om dier prikkels te skop as jy dit nie kan verander nie. Die volgende onderwerpie is, leer jou kind om vast te byt. Daar is twee soorten mense in die lewe. De aanhouders en touw opgeweers. Leer jou kind om deur te druk en een sukses te behaal en sy of hy is reg vir die lewe. Onthoud die story van die haas en die skulpad, wat aan die reisies deel geneem het. Dit kan ook in jou huis gebeur. Jou kind haat beskine, maar hy moet het neem tot in graad 9. Of sy hy is rechtig nie, goed in atletiek nie, maar moet aan die huispoor deelneem, om pinte vir hy, sy of haar span te kry. Jy kry hulle jammer, maar jy gaan hulle nie toelaat, om die haas te wees wat enthousiasties wegspring en haf wat belangstelling verloor nie. So leer jou kind om vast te buit in die lewe. Of eerder moet die mens kyk, moet die kind die starig skilpad wees, wat anhou probeer en uiteindelik soete oorwinning smaak? Natuurlijk is dit so. Herhaling en spedekies help skoolwerk. Je kan help om dinge by skool makklik te maak. As jou dochtersikkel met betagel geraste stelling, laat haar dit van uit die kop uit leer en leer om het toe te pas. Sodra sy dit verstaan of beter punte kry, sal sy begin goed voel oor herself. Die selfde geld vir stokperkies en sport. Daar die voorhand hou, gaan net verbeter as het oor en oor geoefen word, net soos die lietje vierkundswedstrijd, of selfs die meetkunde stellings moet oor en oor geleer word, die algebra oefeningen oor en oor herhaal word, om in te zink, om natuurlijk saam met daar die herhaling verstaan te kan word. As jou dochter sy aandacht dan makkelijk afdwaal, en sy daarom makkelijk taal opgooi, kan jy met een eenvoudige spiedekie help om haar concentratie te verbeter. Spiedekies moet natuurlijk by die kindse ouderdom pas. Monopoly en tribal pursuit werk goed met ouwe kinders, terwyl kaart spiedekies soos solitaire en remiesel soos laarskoek kinders geleer kan word. Spiedekies kweek geduld, concentratie en goeie sportman gees. En as bonus bring jy ook gehaalde tyd saam met jou kinders teer. Baal spreekies werk net so goed. Vooral verkleiner kinders, nog beter beoefend samenspoort. So leer sy dier jou voorbeeld te volg om dinge positief aan te pak en af te handel. Prys jou kind as, as hy of hy iets klaar maak. Of sy nou wen of nie, dit laat haar of hom waardig voel en leer hulle dat as hulle iets voltooi, hulle een wenner is. Motiveer kinders om altyd hylle beste te doen. Moedig aan, prijs en beloon, dis die sledels tot die gemotiveerde kind. En al wil jou hart breek, oor sy laaste by die eindstreep kom, laat voel haar volgende keer, soos Kasterse men, ja. Beloning hoef nie groot geskenke te wees nie. Beloning is ook een eersam met ma, een slaaptijd story, een ekstra paar minuute voor die tv, of een lekker stuive druk. Wees baie virzichtig om het kost te beloon. Een lekkerkie hier en daar of selfs een roemuis of een koeldrank is reg, maar moet nie elke prestasie aan kostkoppel nie, want jy vergroot jou kindse kans om 'n abnormale eetpatroon te ontwikkel. As jy altyd alles vir jou kinders doen, ontneem jy hulle van broodnodige kanse om te groei dier foute. Kinders wat huisstake siet, leer verantwoordelikheid, en hulle saafachting is goed om met hulle voel hulle lewe een belangrike bijdra toe die huishouding. Het al klaar ‘n goeie beloning. Laat die kleintjes groente afspoel, tafel dek, of trotel die rekost gee. Tiender kan een hapkost maak, die skoolgoedwasser inpak, of as jy nou nie een skoolgoedwasser het nie, die was of skool toe maak. Jy bly die ouwer en jy maak die reels. Per tyk hier moet jylle maar dwing om iets te doen, onthou, Ouderskap is nie een geweldheidscompetitie nie. Jou rol is om jou kind vir die lewe voor te berei. As hy wil ophou met die activiteit of vak om ons nie kan sien vir die werk of oefening nie, verplig haar om minstens die kwartaal te voltooi. Hierdoor leer sy ook deerstingsvermoe en selfdiscipline aan. Moe nie dat kinders van een activiteit na een rond spring nie. Stel het duidelik dat jy vir haar voor, bijvoorbeeld een kwartaalse tiendeslese sal inskryf voor en dat sy eers oor 3 maande iets anders mag aanpak. Probeer om nie een kind wat sikkel of maklik tou opgooi aan te veel activiteiten te laat deelneem nie. Help haar die dinge kies waarin sy goed is en leer haar om die beste daarin te lewer Leer jou kind om die beste te kan wees met daar die talente wat hy of sy ontvang het. Kom ons luister nog een liekie, en die volgende enetjie is een liekie ook dier paar verscheidenheid van kindersnaars gedoen hoe sê mens dankie, kom my ek onthou nog ons huis, ek al muurig, ek onthou die kerslug kon speel, tuur die nacht met sy donkerdroom ure, met my pa het ek alles gedeel, ek onthou nog die lach in haar oog, ek onthou sy altyd kontroos, my geleer van vertrouw en van gloed, Geheld was ek seerkry, was altyd maar nabij, My ma sal verewig in herinnering bleef. Hoe sê mens dankie, na soeveel jare? Hoe sê mens dankie, alles dit te dink aan die goeie wat was, daar is soveel wat leef in gedagte en nou voortdoos wat leen die kas, kyk eens slag rond om jou na die leven, jy sal sien naam al jaag het voorbij, gaan nou terug na gauwe verlede, gaan vind weer jou vrede, jou anker, jou rede, en jy sal wel sien, nou die weet vir jou graan. Hoe sê mens dankie, na soveel jare, hoe sê mens dankie, alles te Ooit, ooit vergeet nie wie vir my lief het vir goed onthou hoe sê mens dankie na so veel jare hoe se Dankie, en hierin was dier Jury Als, hoe sê mens dankie. Laast op my program vandag is hoe om jou kind een boelie bestand te maak. Aan die een kant moet ons ons kinders teen boelies beskerm, maar aan die, die andere kant moet ons hulle ook bemachtig om dit te kan hanteer. Dit is enige ouwse nachtmerie dat hulle kind by die huis gaan kom met klachtes dat hy al sy fysisk of emotioneel seergemaak word dier ander kind. Niemand wil in die posiesie wees waar ons kind gereeld afgeknauw word nie, of wille die afknauw groot maak nie. Kinders moet, moet nie te liggerak wees, nie in grense staal. Ons kinders moet veilig voel by ons. Ons moet zorg dat hulle die vrymoedigheid het om hulle gevoelens met ons te deel. Er ken hulle die moesies dier te sê, ek sien jy siergemaak, dit is nie reg as iemand so met jou praat nie. Kom ons kyk wat kan ons doen of kom ons denk saam aan een plan. Wanneer jou kind evens angstig, heilig of depressief raak, oor hoofdpijn of maagpijn kla, slaap en eetprobleme het en waarschijnlijk ook een afname in hulle vermoe om te concentreer, is dit belangrijk om met hulle te praat? oor of dan nie daak een maatje by die is wat hulle bully neem. Dit gaan altyd, daar gaan altyd bullies wees. Ons moet ons kinders leer om gezonde grense te hee en dit wat anders sê nie altyd persoonlik op te neem nie. Leer jou kind dat die bully een machtspeelkie speel waarin hy omself belangrijk wil laat voel dier een ander kind af te breek. Alle kinders moet weet dat dit nie reg is nie en dit hulle altyd die hulp moet gaan vraag. Hulle hoef nie noodwendig saaf die boelie aan te vet neem. Kyn die verskil tussen onbeskofte gedrag en ‘n boelie. Seens en dochters tref verskillend op. Seens is baie meer fysiek en sal aanvankelijk nie terg, maar later sal hulle kind sier maak en verneder. Dochters verspreid leens, skinner, sluit opzetlik ‘n maakje uit of maak snedige opmerkings. Bykens 2 derdes van ons kinders is die slaghovers van boelies betek hier word die woord boelie ook lichtlik gebruik, sonder dat ons rechtig weet word beteken. Onbeskofte gedrag is nie doelbewis nie, en ook nie aanhoudend nie. Dit gebeur meestal omdat die kind nog onvolwasse is, nog nie sy eester die aksies kan beheer nie, swak saaf beheer het, en sikkel om emoties te verwoord. Hy het ook nie die vermoe ontwikkel, om te denk hoe woorde een ander persoon kan laat voel neem. Met ander woorde die vermoe van empathie, is nog nie goed ontwikkel nie. Dis wanneer een kind vir sy maakje sal sê, jou haare staan reg op, of jy like weer met jou bril, die type onbeskofte gedrag kan makkelijk stopgesit word. Ons moet ons kinders help om te sien wat die invloed van die gedrag op die ander maakje is, om die kindse bedoeling nie is om seer te maak nie. Gedrag wat een bykie meer doelbewus en aanhoudend is, is terg. Ek twee broers en ons allemaal weet wat doen broers en sisters. Hulle tag mekaar om te sien wat die gevolge gaan wees. Hou maar oog so dit nie hand uitruk nie. Dit kan gau beëindig word die kinders te waarski en feind op te hou. Kom by die dieper liggende seer van die afknouder uit. Boeliese gedrag is altyd opzietlik en gaan altyd oor een macht spierke. So kind is daarop er uit om iemand anders seer te maak of fysiek of emotioneel skade te doen soos met alle gedrag is daar redus hiervoor, en is meestal dieper liggende pijn. Silke kinders word gewonlik aan trauma, of verwaarloos in gestel, of hulle voel nie veilig nie. Papa knal my af, en nou ga ek, ek, ek iemand jonger, of kleiner kry om op te pik. Hulle het gewonlik een swak selfbeeld, self en gebruik boelie gedrag, om hulle ware gevoelings weg te steek. Vertel jou kind gereeld, dat hierdie type gedrag, nie goedgekeer word nie en hoe kom jy so voel? As jy vir die ons slaan, maak dit om seer of hoe sal die voelis en nie jou so uitskel? Leer jou kind van jongs af om vir ander mense om te gee en die goeie in een ander raak te sien, stel een voorbeeld van respect, deernis en liefde vir ander. Kom ons luister nog een stikkie muziek en op die draaitafel het ek die Alabama studentegesagelskap met oorloosie in die saak. Bama's 20 geselskap met oorloosie in die sak. Jy is ingeskokeld by Netroly SA wat uitsta in samenwerking met FM Stereo. My naam is Corrie met my program Mens lief, ek is lief vir jou. En ons is vandag natuurlijk gesels oor hou van jouself, hoe om kinders te leer om die saftelig te galt, hoe om boelie standeer en natuurlijk onthou Jou kind is afhankelijk van jou om om voort te brei vir die lewe. Mens, maak nie jou kind seer of kraak om af so dat hy later in sy lewe om terstel van sy kinderjare nie. We soek geries ons webverwe by Net is www.netradio.sa.co.za FM stereo by www.fmstereo.co.za en gaan kyk na www boekhet.sio.sita as jy een skryver is en jy wil van jou boeke in die kieberuimte bemark. Gaan loergeris rond al boekhet, daar is, oh ek saan het vraagstel vir met triks, daar is boek werkboeke van graad R tot graad 9 en die nie kind nie skool het, gaan loergeris daar rond, daar is woord die woord lys woordlijs, spelreels antoeneme, dit word nog gereeld aangevuld, as gratis e en natuurlijk is daar paar boeke wat opgelaai is, wat jy kan koop, das ook e wat jy kan bestel, ja, as jy as draai om betaal, om aflaai en die ander boeke kan jy bestel, loerge is ronde, en as jy as skryver is, maak jy saak wie jou boek gepubliseer het nie, stier dit en ons sit om vir jou op ons webwerf om ook bemerking te kan kry nasionaal sowel as internasionaal ek wil net noem, ons radiostasies raak nie betrokke by politieke of goedsdienstige argumente nie ons artikels artikelsomateriaal gebruik in programme is nie noodwendig die siening van die betrokke omroeper of die radiostasie nie maar die van die artikel of die berichtskrywer en die radiostasies gee ook berichte nie steer soos ontvang en is neutraal van enige politieke groep of agenda en soos ek reeds gesê, die programme word aangebied in saamwerking tussen Net Radio SA en FM Stereo. Gaan na ons facebook Facebookblad toe, gaan daar na Net Radio.co.z of FM Stereo, sy geselsblad toe, gaan loer rond daar, gaan hou van ons blad, nooi al jou vrienden en familie om ook van die blad te hou, gaan sluit aan by ons groepe, op die facebook Facebookblad, op die linkerkant sly sien, daar is skakek wat sê radio of luister saam radio plek en klik daar op, jy kan selfs van jou Facebook blad af saam keir en heerlik saam luister jy kan ook saam gesels op jou Facebook pleie, jy kan op ons Skype klits groep gesels, net radio soek net vir net radio, Skype klits en gesels heerlik saam tosta ook en op hierdie noot gaan ek jou vandag groet, een lieflike dag verder, en lieflik week verder, en onthou om 7 uur vanavond is dokter Tini Einders op die licht, met oordenking, en om 8 uur vat, Jolanda oor met haar muziek raai raai, geniet het saam met ons in die ty wat daar nie lemelig programma op is, en is daar heerlijke muziek om saam te keier, en ons het binnenkort niewe omroepers wat bykom, so, dit is net een vroelike saamkeier, word deel van die groot Radiofamidie. Een liefde avond verder, ek groet hiermee en ek sluit af met Anton Goosen, sy eindjie somers. Een liefde aand tot ziens. Van die 12 apostelberge, tot by melkboos strand verby. Lope ouma leier story ga ka al in kaap ontry Eintjie somers Laat die kinders bang rondkik Vir man vir mommas vrou S'avends in die distrikwijk Da kom die spoke Van die ouda Eintjie eintjie somers T Goed spiele klap En die jaspante flap En teen die kraanse Huil die bome Eintjie eintjie somers O ga maak me bang Ejes zomers kom me van A ah, hoe A ah, hoe die winter vind die bommen A ah, hoe gezels Enjeswomer ze mee dromen En die helle disstrukses tot by ouder stra boe En die ouoma leier buurtt die is zijn heel was wat so En die onderkaap was rechtszo. Geplant en staangemaak Net die spook van Eintje Sommers Wat die kaap soms bang kon maak En nou zit het honderd jaar of later en die sjalle onder kaap En die spook van die ouw Daar loop nie net als mensen slaap Eintje Sommers loop vandag nog Daar bij hen al die straat langs af En haar naam is En sy graaf, die plek, sy graaf Da kom die sprooke van die ouda. Eintjie, eintjie somers, die koudstwiele klap, die aspan te flap, en tegen die kraanse huil die bome. Eintjie, eintjie somers, goga maak my bang, eintjie somers kom my vang. Ajo, ajo, omhels die winter, wind die bome, Ah, ooh, gesels, <laughs> ain't die somers <laughs> in my dromen Ah, ooh, ah, winter, wind die boomen Ah, ooh, gesels, ain't die somers in